Capítol 3 I què fem? Que visqui la Pepa o que mori la Pepa? Visca la Pepa! Els grafiti, pintats amb esprai negre, ho afirmaven rotundament per les parets de les cases de Viladreta i de Vilacentra. Visca la Pepa! cridaven grups de nois i d'homes pels carrers a unes hores determinades, sobretot als capvespres. Tothom sabia que eren pagats pels ajuntaments viladretà i vilacentrista, i es comentava amb veu baixa, «No sabem pas quin nan porten de cap el batlle i els regidors. De tota manera, els qui criden es guanyen uns dinerets i en aquests moments no venen pas malament». Era curiós sentir com es combinaven els esternuts amb els crits d'admiració per la multinacional. Era una sinfonia coral nova i molt adient a la societat consumista i tecnificada. A més, a les orelles d'uns quants sonava com una música celestial. El batlle de Vilasquerra, al seu torn, havia prohibit tot tipus de manifestacions i havia fet esborrar les pintades de Mor i la Pepa. Fins que no hagin fet investigacions sobre la qüestió, no és just ni democràtic que el poble prengui partit en favor o en contra de la multinacional. I va ser al cap de tres dies que s’inicià la segona fase, la culminant segons havien pronosticat els tècnics de la multinacional, de la revolta dels esternuts. L'alcalde de Vilacentre havia tret a passejar el seu gos llop per tal que fes les necessitats abans d'anar a dormir. Quan la bèstia era al costat de l'arbre mingitori i amb la cama dreta alçada, li vingué un esternut. «Va tu al món, dic! A veure si apuntes millor, com es mullat el pantalón!» La revolta també començava a contagiar els animals de la plana, els quadrúpedes i els bípedes alats. Les gallines i els galls de les granges potser en foren els més afectats. Els esternuts es barrejaven amb els escateneigs de les llocques i ajudaven a la posta dels ous. De primer, els grangers n’estaven contents, fins que el tercer dia les gallines començaren a fer uns ous botaruts per uns dels extrems ovoidals. I és clar, aquells ous surrealistes tenien poca acceptació als mercats o als ajuntaments trobem la mare dels ous i posem la solució al mal de les gallines, o ens arruïnarem, es queixava en paret de cantos. Calla, calla, deia el cafè en minguet de canvert que jo tenia una vaca prenyada i amb tant desternut m'ha parit una vedella amb els narius vermells i sempre suquejant. On la porto a vendre ara jo? I la meva vaca, que fa la lleta igualida abans d'intervenir-hi jo. A més, amb un regust de pebre? Malgrat les consignes oficials, el malestar anava en augment. De dia, quan ens ve la crisi, hem de deixar la feina. I de nit no podem aclocar un ull. Així no es pot viure. I tenien tota la raó del món ja que a la nit els esternuts afectaven les granotes de les basses i de la riera que regava els tres pobles i els raucs. Amb la crisi es multiplicaven per mil. L'alcalde de Vilasquerra decidí convocar una reunió amb els consistoris veïns. A nosaltres no ens convé pas assistir-hi, protestava el secretari del municipi viladratà. No siguis rocoma! No veus que si no hi anem tothom sospitarà que la multinacional ens ha fet un favor? rondinava el batlle. «Oh, esclar! Pensaran que ens han subornat!» «No siguis gamarús i parlen propietat!» I la primera autoritat viladratana continuava en to convincent. «Si de cas, has de dir que la generositat de la multinacional ha ajudat a engrosir les arques... sense especificar quines!» Per fi, les tres corporacions anaren a dinar al parador de turisme Ruta de les Meravelles. Es tractava d'un dinar de treball. Nosaltres preferim anar a Can Forquilletes, que és més a prop. A més, estem de restriccions econòmiques i l'APA tenirà càrrec de l'Ajuntament, insinuava el secretari Viles Carrà. No cal dir que ningú no en feu cas. La taula del Parador de les Meravelles acollia gairebé una seixantena de persones. Tots es coneixien perquè els càrrecs públics eren ocupats per parents i amics i tots hi havien acudit amb les seves mullers, les que podien aparèixer en les fotografies de la premsa local, és clar. I que elegant que ens va la dona de l'alcalde de Vilacentre! Quines pells que ens porta! És que diuen que d'un temps en sa la fàbrica de samarreta es torna a rotllar molt bé. D'altres comentaris es referien a l'aspecte físic dels comensals. I quin pantinat més alt i més enrabassat que llueix l'alcaldessa de Vilacentra! Poc temps, però, va poder presumir la primera dama vilacentrista del Pantinat. Quan anava a agafar la collera per degustar la crema de llagosta, la crisi esternotatòria li desfeu l'ornamentació capilar. Aquell turonet de rínxols i tiraguixons s'enderrocà somogut pel terratrèmol nasal i tres agulles de cap passaran a enriquir el contingut de la crema de llagosta del regidor que seia al davant. Sort que les agulles eren d'ori brillants i completaren el gust d'aquell plat exquisit. A més de servir per a conèixer les darreres xafarderies de la plana, el dinar dels tres ajuntaments va ser útil per a constatar, en la pràctica, que els esternuts no traien la gana. I és que els regidors, ja fossin del mig, de dalt o de baix, endreparen a base de bé. El farmacèutic de Vilacentre, que havia fet la murga fins que l'invitaran al dinar, comentava... Podré afirmar, i amb coneixement de causa, en l'estudi científic que estic preparant, que la crisi no comporta inapetència. Al moment de les postres, els tres alcaldes engegaren tres discursets. El vilacentrista i el viladratà pensaven que així ja justificaven el tiberi. El vilascarrà, però, insistia a tenir després, al Saló del Parador, una veritable reunió de treball. Les frases més encertades de les tres peces oratòries foren... Senyores i senyors, l'epidèmia aviat serà inofensiva. Ho diem perquè... perquè... no hi ha mal que cent anys duri. Aquesta veritat sortí de l'alcalde de Viladreta. Senyores i senyors, no ens ha d'amoïnar l'epidèmia. Ho sabem... ho sabem de fons fidedignes que ara, per secret professional, no puc revelar. I l'alcalde de Vilacentre s'assegué tan tranquil. Senyores i senyors, el nostre ajuntament vol arribar i arribarà al total esclariment de la qüestió. Costi el que costi i peti qui peti carats. I l'alcalde de Vilasquerra feu gala de la seva oratòria pagesa poca dient en un dinar de tans coberts. La posterior sessió de treball durà encara no deu minuts, ja que cada ajuntament sabia fins on podia arribar i les dones deien que se'ls feia tard que havien deixat massa estona els fills sols amb les baby sisters, els cangurs, manera fina de dir les mainaderes. «M'ensumo que vostès n'amaguen alguna de grossa», s'exasperava el batlle Vila Esquerrà. «És que precisament es tracta d'ensumar», deien veu baixet el regidor d'obres públiques de Vilacentre a l'orella del seu alcalde. «Vostès no volen arribar al fons de la qüestió carat!» el vall de Viladratà pronuncià una sentència d'antologia. És que potser no té fons la qüestió! S'acomiadaren després d'haver arribat a un mínim acord. Cada ajuntament arbitraria els mitjans que cregués millors per a una possible solució. De tornada als pobles respectius, a la cruïlla de carreteres els esperaven uns grups que cridaven el pas dels cotxes. Visca la Pepa! Visca la Pepa! Mori! «La Pepa!» El regidor de Cultura de Vilasquerra diu al seu batlle. «Sens que criden els nostres? Vols que els faci callar tal com tu has manat? Deixa'ls cridar tan fort com puguin. Els nostres veïns encara juguen més brut!» <coughs> O bé degut als xeflis de treball, més ben dit, a la reunió de treball amb dinar, o potser, per l'extensió que prenia la revolta dels esternuts... El cas és que els tres alcaldes telefonaren a Mr. Peppercorn. Hello, sóc Mr. Peppercorn. Hatchim! Hatchim! Ja sóc l'alcalde de Viladreta de Dalt. Escolti, a vostè també l'ha afectat la crisi? Hatchim! No, senyor. No, és que ahir vaig dormir amb la finestra oberta i encara fresqueja. Què se li ofereix? Miri, els seus científics n'haurien de pensar alguna trobar alguna cosa que fes menys irritant la crisi esternutatòria. Pensi que ara fins i tot l'assa del secretari esternuda. Que no estava afectat abans el senyor secretari? Sí, sí, em refereixo a l'assa de veritat, el de quatre potes. Ja els vam dir que, un cop passat el moment més agut, les natures s'acomodarien al pulsim del pebre. L'alcalde Viladratà, però, insistia. I els animals també s'acomodaran a respirar el pebre negre? És que el secretari ferma l'asa al costat de casa meva i... Provin d'emmordaçar-lo perquè faci menys soroll. Ja li enviaré un guàrdia tècnic. No, no, mister Peppercorn. El problema no és pas el soroll. És que aquest dimoni d'asa tornuda pel davant i pel darrere. I se sent una mala olor. Escolti, el que amoïna l'Ajuntament és que aquesta faceta de la crisi pogués afectar també les persones. Perquè, sap, aquí tenim una dita que fa al·lusió als gasos dels ases i ningú no se n'estranya. Però, és clar, en el cas de les persones... No pateixi. Aquesta variant crec que és purament accidental. De tota manera, la meva secretària em pren nota i ho consultarem amb els tècnics i els científics de la multinacional. Digui a l'asa del secretari, si vol pujar. Vaja, el secretari, si vol dur el seu asa, per tal d'estudiar-lo millor. Aquella mateixa tarda, el batlle de Vilacentra es comunicava per telèfon amb mister Nasso Hi ha una qüestió que ens preocupa força. Digui, digui. I el japonès tirava nas amunt per concentrar-se millor. Aquí, al poble, tenim controlada la situació. I tothom crida «Visca la Pepa!». Però d'ací a sis mesos es celebraran eleccions generals. I el nostre partit, que ha guanyat les darreres, com vostè ja sap, es podria veure afectat amb tot això de la crisi dels esternuts. Hauríem de pensar en quelcom que millorés la nostra imatge. Honorable senyor, no pateixi. A més, el meu secretari té un problema amb el seu asa. Els nostres científics estudiaran alguna solució per a el trauma dels esternuts. I pel que fa a l'ASA, ja sabem que va... Que ens el portin! La trucada de l'alcalde Vilascarrà va ser atesa per la secretària de Mr. Peppercorn. El senyor Gerin em prega que l'excusi! Té una reunió molt important! I com que per telèfon no es veien ni el somriure ni les cames de la secretària, el mal humor de l'alcalde explotar. Jo sóc un pagès i m'agraden les coses clares i la xocolata espesa. Jo també he deixat d'anar a regar les faves per telefonar-li, carat. Digui-li el que he fet. Paraula de pagès, que si no posen remei aquest dimoni d'esternuts, se'n recordaran de l'Ajuntament de Vilesquerra. Perdoni, senyor, el seu poble no tenen problemes d'ases? Això ho diran vostès, no et fum. Per l'auricular, se sentien els brams dels ases dels secretaris, que eren examinats per via rectal pels científics en presència de Mr. Peppercorn i de Mr. Nassosec. En penjar, l'alcalde va comentar amb el regidor de torn. No s'hi han volgut posar, però potser sí que discutien molt. Se sentien uns brams...